Не можу малювати і писати. Тремтить рука і не стає уяви. Тобто виходить, що в мене пропав хист. Святий Микита тобі допоможе, мовив юнак, якщо прийдеш до нього з вірою. А тебе як звуть, повернувся до Павла. Павло Гутянський відповів той. Що тебе веде до святого? «Побиває падуча хвороба», – сказав Павло. «Був я у печерських святих отців, які пообіцяли мене вилікувати, але їм це не вдалося». Юнак замер, дивлячись на Павла мертвими очима. «Це не хвороба, а біс тебе мордує. Святий Микита тобі допоможе, але пам'ятай». Не лікує він тілесних болячок, тільки духовні. Що веде тебе? повернувся до Кузьми. Був із ним разом у жидачівському монастирі, сказав Кузьма. Тобто жили ми братами по обителі, хотів би зустрітися з ним, як і з братом. Цього недостатньо, сказав юнак. Святий Микита відлучився від лінного і грішного світу і не зважає на родичів колишніх приятелів чи знайомих. Братів у нього в світі нема. Чи маєш якусь біду духовну? Біда моя в тому, сказав Кузьма, і оченята його стали цілковито круглі, що в кожній людині мені вбачається сатана. Бо так воно і є, гостро відказав юнак. Сатана – Ніде інде не живе, тільки в людських душах Гріхи людські, то діло сатани А без грішних людей не буває Коли тільки це, не підеш до святого місця То сатана сидить і в ньому? Здивовано спитав Кузьма І вона трохи знідився це вперше на його безпристрасному обличчі з'явився якийсь вираз. Святий Микита із сатаною воює, мовив гостро юнак. Чому б не хотів повоювати із моїм? спитав Кузьма. Бо за господнім приписом кожен має воювати зі своїм сатаною сам. Але його ж ти береш із собою, показав Кузьмана Павла. А його хвороба, як сам сказав, біс. Біс і сатана не одне й теж, рівно повів юнак. Біс – це наслання, тому й проганяється. А сатана вроджене, дане людині від першогріховності її. І з цим людина має воювати сама. Тоді одне кругле очко Кузьми ніби применшилося чи прикрилося повікою, як у курки, в той час, як друге не змінилося. «А коли скажу, що не твердий я у вірі?» – спитав він. «Тоді тим більше до святого тобі не треба йти, прорік юнак». Хто йде до нього без віри, того дорогою пожирає болото. «Віриш, що болото має розум?» – спитав пильно на юнака, дивлячись Созонт. «Воля Божа тут діє!» – через святого Микиту. «А що, коли я скажу?» – втрутився Кузьма, все ще тримаючи одне око приплющеним. Що мене пожирає печаль? Печаль – це біс, сказав юнак, повертаючись до нього. Можеш до святого йти, але спершу подумай. Боюся за тебе, що не перейдеш болота. Я такий, що й море перейду, прорік Кузьма. Попередив тебе, коротко мовив юнак як звати Кузьма Лопата на прізвисько Індико Кур мовив гордо